כך הוא נעשה משוגע ממש, כי על ידי חטאים והעוונות מתקלקל מאוד מוחו של בעל העבירה, ואם אינו מתחרט ואינו שב בתשובה, מתגבר עליו קלקול המוח עד שמשתגע, רחמנא לצלן. אמנם על פי רוב שגעונם של בעלי העבירה הוא <coughs> רק ברוחניות, היינו שעושים עבירות רבות ונמשכים אחר תאוותיהם.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 היינו שמירת המוח ממחשבות רעות ומאורים רעים, בכדי שיינצל מפגם הברית בפועל, כמובן בליקוטי הלכות. עד ב. על ידי לימוד התורה שלא לשמה, ובעיקר על ידי לימוד תורה שבעל פה, היינו גמרות פוסקים שלא לשם שמיים, כלומר שלומד בשביל כבוד, ממון, רבנות וכו'.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 כי על ידי לימוד תורה שלא לשמה, אינו מבין את האמת. ונעשה שונא וחולק על הצדיק האמת. וזה נקרא גלות השכינה, שתורה שבעל פה נמצאת בגלות. היינו בפיו של הלמדן הלומד לשם גאות. וי. ד. הלמדן הכשר, היינו, הלומד תורה בכשרות ולשם שמיים באמת, בלי שום תרמית, כנ"ל.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 כל אדם, ובפרט תלמיד חכם, צריך ללמוד בקדושה ובכשרות כל כך, עד שיאיר ויזריח לימוד תורתו בשורש הנשמות. והעדי זה יוכל לקרב ולעורר לתשובה רשעים וגרים, אפילו הרחוקים ממנו. והעדי זה יזכה שגם בנו יהיה תלמיד חכם. אבל כשלומד שלא בקדושה וכשרות הראויה, עד שיוכל בלימודו להעיר את שורש הנשמות,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 האדם שרוצה להתחזק ביראת השם מקיום התורה כראוי, השם נדבך מנשאו בייסורים חס ושלום, הן בבריאות, הן בפרנסה וכולי, לראות אם ירא וחרד הוא באמת, וסובל ייסורים עד שפניו משחירות מחמת ייסורים. וגם סובל לו ייסורים מבניו ומבני ביתו, או דחקות, פרנסה חס ושלום, חולשת הגוף, אחמנא ליצלן. ואם בכל זאת, מחזיק עצמו גם אז ביראתו, וקיום התורה כראוי באמת. אדם כזה מסוגל להבין סתרי תורה. היינו שזוכה להבין בירורים ופירושים אמיתיים בכל לימודי התורה שאינם מפורשים. כ. סתרי תורה מכונים קודש, וכל זר אסור באכילת קודש. היינו, האדם שלא הכניע ולא שבר את תאוותיו ומידותיו הרעות,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 כן זוכה יותר להשגחתו ידבך. היינו שזוכה להאמין ולהרגיש יותר שכל הנפעל עם כל אדם הוא בהשגחה פרטית כמובן בליקוטי הלכות. כב לפעמים זוכה לקיום התורה דווקא על ידי ביטולה כמובן בדברי חכמים זכרונם לברכה. לפעמים ביטולה של תורה זהו קיומה. כי מי שחפץ לעסוק בתורה ובעבודת השם תמיד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 מי שחפץ להמשיך באורי התורה, היינו, מי שרוצה להבין באורים ופירושים אמיתיים בתורה, בכדי להתעורר, להתקרב אל השם מטבח באמת, צריך קודם למשוך לעצמו דיבורים לועטים לא כגחלי אש. היינו, שצריך להרבות בתפילה ובתחננים לפני השם מטבח, שייתן בו התעוררות והתלהבות אמיתית. ועל תפילת אמת מתעוררים החמה מטבח.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 עד שהשם יתבח יעזרו ושהמניות יתבטלו ויוכל לבוא לארץ ישראל. התקרבות אל הצדיק פירושה לימוד ספריו וקיום עצותיו באמת, כמבואר בליקוטי הלכות בלשונו הקדוש של מואנת. כ"ו כאשר אדם לומד תורה ואינו מבין בשום שום חידוש, היינו שאינו מבין בתלמודו שום רמזי חוכמה ושכל.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 לא ילמד לפני הציבור אדם שאינו יכול לפרש את הלימוד כראוי. כמובן במדרש רב עשיר השירים, שאדם הלומד ברבים, ותלמודו אינו מתוק כדבש וחלב לאנשים המקשיבים לקולו, מוטב שלא ילמד בפניהם. אבל האדם שהשם מטבח זיכה הוא לפרש ולהסביר היטב את לימודי התורה. היינו שמלמד ברבים.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 כ"ט צריך להתרחק מאוד בשמיעת תורה מתלמידי חכמים שאינם הגונים המכונים בזוהר הקדוש שדין יהודאין כי מקבלים את משדים וסטרא חמנא יצלן ועל כן תורותיהם נפולות, היינו תורות כוזבות על כן מדרכם של תלמידי החכמים שאינם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 ואין הם יכולים לעורר בלב אדם רצון ללכת בדרך הישר. אדרבא, על ידי תורותיהם ודרשותיהם נופלים האנשים השומעים לכפירות רחמנא ליצלן, והם מבזים ומחרפים את יראי השם האמיתיים. גם כל מיני התנגדות לצדיקי אמת ואנשיהם יוצאים מתלמידי חכמים אלו. ל. התיקון והעצה להינצל מתלמידי חכמים שאינם מעוגנים ולקיים מצוות הכנסת אורחים תלמידי חכמים אמיתיים. ועל ידי מצוות הכנסת אורחים תלמידי חכמים אמיתיים, זוכה לאמונה אמיתית ולחסד. היינו, <coughs> השם נדבך עושה עמו חסדים בזכות מצווה זו, וזוכה להיבטל אל השם נדבך בענבו ובשפלות אמיתית. גם על ידי מצוות הכנסת אורחים תלמידי חכמים אמיתיים, זוכה להתגבר על מתנגדים. היינו, שלא להיבטל מפני שום מתנגד.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 כי אפשר חס ושלום להיות למדן ורשע גמור. כך מבואר בליקודי מוהרן חלק א', סימן ל"א. כי מי שיודע ללמוד ואינו ירא שמיים, מכונה לא זכה. ותלמודו נהפך לו לסם מוות רחמנא ליצלן. היינו שעל ידי לימוד תורתו בלירת שמיים נופל לגאות, כפירות, חטאים רבים ועוונות, שהם סם מוות רחמנא ליצלן. על כן צריך כל אדם להשתדל. <coughs>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 כדי שלא יתקלקל לבל המקדוש של הילדים. כי מלמד שאין בו יראת שמיים, מזיק לקדושת הילדים שלומד עמם. השם יטבח אצלנו מלמדים שאינם מאורגנים, ויזמין לנו מלמדים כשרים ויראים. ל"ז על ידי התורה, שאדם לומד בעת לא טובה חס ושלום, היינו, בעת עניות ודחקות, רחמנה ליצלן,